Десь вище по Дніпру, біля останнього порогу, клекотіло страшне пекло. Друге пекло вчинилося тут, біля Хортиці. І неначе наче по чарівному велінню Архангел затрубив за морем у срібну трубу, подув тягкий низовий вітер, І звіяв туман, І жмакав чисто владінь води, Погнав по ній гострі брижі, А далі круті хвилі. Таке на Дніпрі в цих місцях буває часто, Вітер спить у плавнях, і враз пробуджений зривається. Там мчить настріч порогам, аби помірятися з ними силою. Над скелями постало дивне золотисто сяйво. Чи то сонце освітило їхні верхівки, чи засвітилися вони самі і весь Дніпро. Гармати трощили човни ядрами, засипали олив'яними та мідними кулями, а також дрібним, як горох, шротом. Один човен розколовся, другий закрутився на місці. Ядро вибило з кочатків усі весла по лівому борту. З розбитого човна посипалися через облавки у воду жовніри. Пійнили руками круті хвилі. Ті, що в панцирях, одразу пішли на дно. Інші видряпувалися на берег, наражаючись на довгі козацькі списи. В цей час поляки розпочали налогу з острова. Риганули вогнем важкі гармати, гавкнули менші, Пулкортани. Рушниці зробили дружний випал. Жовніри йшли лавою. Козаки підпускали їх близько і валили шоротом. То була пекельна робота. Тільки потужний гарматний вогонь міг зупинити ворожу лаву. Чорні, в кіптєві, сажі, голі до пояса козацькі гармаші забивали товкачами в пельки гармат, порохові заряди та ядра – а ті роз'ятрені, розжохані, з ярістю випльовали залізу та олово, свинець і крем'яні кулі просто в обличчя жовнірам. Вони понагрівалися так, що шипіли і випаровувалися краплини поту, які падали в спітнілих козацьких тіл на жерла. Найкращими в козаків були три мідні гармати. Дві з них стріляли в поле, одна – по човнах. Польські гармати з копців давали стрільби більше – але козаків захищали шанці, до того ще мало ядер не розривалися. Козаки помітили це ще раніше. Гармаші українських реєстровиків позабивали дерев'яними кілочками дірочки в деяких ядрах. Одне ядро впало біля козацької кашоварні. Кашовари не встигли зварити сніданок, вони похапали рушниці і побігли до шансів, лишивши доварювати кашу одного кашовара – заливаху. І тепер він, побачивши поруч себе ядро, яке шипіло та бризкало вогнем, навернув його казаном з кашею, за що потім був битий товариством. По гребені валу походжав кошовий. Походжав неквапливо, розміреним кроком. Здавалося, він не бачить ядер, а може, не бачив і справді, і тільки зрідка оглядався на своїх гармашів. Вітер ворушив його, неначе вмоченню сметану вуса так густо посіли її за ці дні сивини, і осіла вона на скронях білою сіллю. Над верхньою хортицею вставав густий дим. Вітер відносив його на стовпи та стоги, і незабаром їх не стало видно. Високого ворі тягнув понад степом Шуліка. Він один спостерігав з високості за боєм. Все інше птаство, лякане стрільбою, давно покинуло свої гніздовиська на хортиці та на скелях понад Дніпром. В човновій балці метушилися обозники, казанками, шапками, носили шрід та порох, а гармаші люто, постіплювавши зуби, і далі забивали в жерла гармат заряди та прикладали палаючі фітілі. Човни, які не доскочили до острова, загрібали ліворуч за течією, намагалися вирватися з-під прицілів гармат. На вузькій піщаній косі корчились поранені жовніри. Живі зводили у воді руки й просили полону, а над стовпами, над стогами й далі ставало рожеве сяйво воно переливалося й тремтіло і біло відсвічувало у воді. Перед обіднії пори кошовий бив грушевою палицею по спині ободного савула і промовляв, Як же ти, кручий сину, перекинув воду в бочку з порохом. У кошового голос густий і стомлений. Рудий дзебастий осавул без шапки з розтріпаним оселецем просився. «Жовніри увірвалися батьку, ми відбивалися!» Харко зачепив бочку, і вона покотилася у воду. «І його зачеплю, щоб було бачним! Пороху у нас тепер лишилося вісім бочок! І носили ви його казанками, а також шріт і кулі, не наче дурною воду запліт! Подивіться, чи вам не повилазить, і порахуйте!» куль до гаківниць три бочки, до шмагівниць одна, куль залізних дві, олов'яних, і рахувати шкода. Олова одна штука, шроту залізного, чи пів бочки набереться, а ядер, скільки ядер, вермію. 123? Бо дай би ти розум втратив на тій бічбі. В голубому вечірньому небі янголи засвічували лампади. Спочатку засвітилося три в самій середині неба, тримкі, мерехті, далі спалахнула над лісом на сході одна, велика, червона. Вона аж бризкала промінням. Біля неї з'явилися ще дві маленькі, несміливі, либоніх запалили янголята. Потім почали зринати то там, то там, яскраві, синю-червоні. Далі засяяло все небо. Визернули кривічі піги, Посунув по небесній дорозі великий віз. Прослався в синю печальну невідомість чуманський шлях. Спілим кетягом дозрілих вишень повис волосожар. Одна зірка ковзнула, покотилася по небу, то янгол полетів за грішною душею. Янголи розвісили лампади і поснули. Ото в них у цього і роботи. Гамані сонний шов довічі. Я лежав на леваді в траві, пас на припоні на віжках, прив'язавши один кінець до днудечки, а другий до руки коня, і слухав, як ховавкає в травах перепел, як скрипить у селі пізній колодязний журавель, як десліниво брешуть собаки. В полі горить вогник, то пригасає, то спалахує знов.